ліворуч-праворуч, вибираючи, який з істот завдати удару. Мисливський інстинкт підказував вибрати найслабшу, найменшу жертву. Інші мали в такому разі розбігтися. Але істоти збилися щільним табунцем, скерувавши гострі шматки деревини в її бік. Ящерка зупинилась. Вона вже зовсім близько. Всього за кілька кроків біля здобичі, такої дивної Чомусь неналяканої. Тобто вона розуміла, відчувала, що істоти таки налякані, але не могла збагнути, чому вони не кидаються тікати. Це полегшило б їй переслідування і напад. Тим часом істоти зробили неймовірне і непередбачуване. Вони всі разом рушили вперед, назустріч їй. Довгі шматки деревини стриміли перед ними своїми загостреними кінцями. Ящерка напружилась, все ще не наважуючись на стрибок. Найменшої, найслабшої жертви не було. Кілька окремих істот раптом перетворилися на більше і сильніше створіння, єдине в своїх рухах і діях. В Чамимре позадкувала. Вона відчула той вже майже забутий Страх перед коршаком у небі, який охоплював її, коли вона ще була маленькою. І на неї раптово згори напливала якась тінь. Томувати голод не вдалося. Лють і невдоволення примушували ящерку нервово посмикувати напруженим хвостом. Вона зійшла піщаним берегом у воду і, досягнувши достатньої глибини, попливла за течією, загрозливо ревнувши на прощання. Зрайка двоногих на березі нерухомо дивилася їй у слід. Нагода потомувати голод трапилась несподівано швидко. Довгонога й довго шия істота, якої вона не наздогнала у воді, остаточно знесиливши, таки прибилась на піщану милину, що переходила в довгий острівець, майже позбавлений рослинності. Істота лежала у воді, Її ноги відмовлялися слухатися. Тож, коли очамимря зауважила шию й голову, які стирчали з води і підпливла ближче, вона почула тільки слабке, знеможене іржання. ржання. Жодного опору істота не чинила. Не кусалася і не хвицалася, тільки кілька разів здригнулася, як очамимря наблизилися у притул. Перекосивши довгу тремку шию, Ящерка потягла здобич далі, на сухе, ближче до середини острівця. Там, вигідно поклавши ще тепле тіло в пісок, непоквапно заходилася їсти, намагаючися спожити якомога більше, немов пам'ятаючи про втрату попередньої здобичі. Невдовзі острівний пісок прикрасили обгризені кінцівки і так само обгризені, а перед тим ще й проламані ребра. Задню третину туші очимимря залишила на потім. Та спати вляглася вже не віддаліка, а тут таки, поруч, всього лиш за кілька кроків. А вона не віддала зла і тому не коїла зла, просто їла, їла, щоб жити. Тож засинаючи, відчувала, як живе її тіло, а передусім, як воно росте. На ранок вона мала прокинутися іще більшою, і тоді, можливо, вже змогла б нарешті позмагатися з тими дивними двоногими створіннями, які так відчайдушно стискали перед собою загострені шматки деревини. А тим часом у граді вільний день теж добігав свого кінця. Люд, приголомшений побаченим на березі, розбрівся по домах своїх. Щоб якось розвіяти, перебороти страхітливе враження, старші чоловіки пляшок подіставали, їх по підвалах та льохах на подолі ще чимало знайти можна, від первих людей полишалися. Тільки у пляшках теж різне може виявитися. То таке добре та смачне, що й не відірвишся, за всього не вип'єш. А то й отрута якась, від неї сліпнули було, і в корчах лютих з піною бридкою білою на губах помирали. А як його розібратися? Де? Що? Того тепер вже ніхто не віддає.